Бас, Супран, Тенор и Алт. Има висши трептения, които слизат от центъра на Слънцето към Земята. Това е Супранът. Той иде от високо място, затова вибрациите му са къси и силни. Супран може да пее само онзи, който слиза от Слънцето към Земята. Като слиза надолу към центъра на Земята, Супранът се изменя, превръща се в Алт. Алтът слиза надолу, той е полюс на Сопрана, най-низкият предел, докъдето където може да слезе. Тези трептения, които идват от Слънцето, като минат през центъра на Земята, започват да се изкачват отново нагоре. Тогава се образуват дълги вълни. Това е басът. Бас може да пее само онзи, който отива от Земята към Слънцето. Като идват от центъра на Земята и отиват нагоре, тоновете на баса увеличават трептенията си. Тогава се образуват тенорът. Той е развитие на баса, повдигане нагоре. Тенорът показва, докъде басът може да се качи. Тенорът е големият син, алтът е дъщерята, басът е бащата, а сопранът е майката. Тенорът държи с майка си, алтът с баща си. Бащата може да дойде до алт, майката може да дойде до тенор. Тенорът е границата на майката, на нейното слизане. Бащата и Майката се срещат. Две граници има. Бащата, като дойде и види Майката, дохожда до границата на Алта. Майката, като иска да слезе до баса, дохожда до границата на Тенора. Ако пееш Алт, с Баща си се разговаряш. Ако пееш Тенор, с Майка си се разговаряш. Тогава къде е границата на Тенора? Или къде е границата на Алта? Според мен тенорът е мъжко дете, алтът е женско дете, супранът е майката, а бащата е бас. Казвате, той е басист. Значи баща е, баща на музиката е, супранът това е майката на музиката, тенорът е големият син, син на музиката е, алтът е дъщерята. Сега да дам друго едно сравнение. Бащата е дълбока долина, майката е висок планински връх. Тенорът е хълмисто място, алтът е равно поле, зато и е останал недоразвит. Прах има много, няма нещо приятно за гледане. Тенорът е хълмиста градина, плодове има, майката е висок планински връх, виждате бели снегове, бащата е голяма долина. Сега това са сравнения, който иска, върху това може да мисли. Ако имаше тук един гениален музикант, той щеше да направи цяла симфония от това, което казах сега. Ако не е музикант, ще каже дали е вярно или не и ще иска да се доказва. Бащата е бас, майката Сопрано, дъщерята Алт, а синът Тенор. Който иска от нищо да не го е страх, да бъде бас. Който иска да бъде свободен, да бъде Сопрано. Който иска да стане красив, трябва да учи Алт. Който иска да стане силен, трябва да учи тенор. Има един тон, идващ от центъра на слънцето към земята. Това е сопран. А друг тон идва от центъра на земята нагоре. Това е бас. Тенорът е полюс на баса. Алтът е полюс на сопрана. Тоновете, които идат от центъра на Земята и отиват нагоре, увеличават трептенията си, а тези, които слизат от центъра на Слънцето и отиват до центъра на Земята, стават бас. После се изкачват отново от центъра на Земята и когато се изкачват нагоре, стават сопрано. Басът е магнетичен, а сопранът е електричен и те се допълват. Движението на сопрана е надолу, а движението на баса е нагоре. Движението на тенора е нагоре, а движението на алта е надолу. Така се образува кръг. Това колело се движи. Двама ако пеят, единият трябва да пее бас, а другият супран. Третият трябва да бъде тенор или алт, но ако дойде тенор, четвъртият трябва да бъде алт и обратно. Музикантите трябва да се просветлят отвътре, за да им се даде от духовната музика, защото днешните теории за музиката не съвпадат с истинските нейни принципи. Бащата е бас, майката Супрам, дъщерята Алт, а синът – тенор. Тенорът и Алтът са спомагателни средства. Деца на музиката са те – син и дъщеря. Когато майката и бащата приемат добре сина си, който иде от невидимия свят, той непременно ще пее тенор. Тенорът има отношение към Юпитер, а алтът към Венера. Съвременните хора не могат да пеят алт, както трябва. Този глас е останал назад. Днес има добри тенори, добри сопрани и баси, но алтите са слаби. Защо? Венера не им помага. Басът се отличава по това, че слиза надолу повече и се качва по-малко нагоре. А супранат слиза по-малко, но се качва повече. Така може да ги разграничим. Басът се качва по-малко, слиза повече. Супранат се качва повече, слиза по-малко. В супрана има яснота, нещата са отчетливи. В баса трябва да се тури повече мекота. Басът дава повече съдържание на един тон. Супранат дава формата. Басът дава съдържанието. Сопранът е майката, басът е бащата на пеенето. Тогава у нези, които са басисти, има си причина за това. Всички у нези, които имат интензивни желания в света, те са басисти. Интензивното желание да живееш на земята с удобства, то е бас. Всички у ние, които имат да живеят умствено, те са сопран. Тогава умът е развит, челото е хубаво развито. Значи едните живеят в по-гъстата материя, зато и са басисти. Трептенията на гласа им са такива, че не изискват ситни трептения. Дълги са вълните. Ако ние пеем в един квадрат четирима души, всеки ще пее своята част. Един супран, друг алт, друг тенор и бас. Басът ще пее, но неговото място е последно. Сопранът и алтът трябва паралелно да вървят. Всички заедно, като се съединят, образуват един ансамбъл. Много хубаво пеене е това. Сопранът отгоре слиза, басът отдолу възлиза, а пък алтът иде от дясно, тенорът отляво. Образуват един кръст на движение. Този кръст, като се завърти, образува се кръг. Имате вече хармония. Ще пееш с сърцето си, ще пееш с ума си, с душата си и с духа си. Ето един прекрасен квартет. Душата е сопран, духът – бас, умът – тенор, сърцето – алт. Басът е магнетичен, а сопранът е електричен. Затова, ако иска човек да стане пъргав, подвижен, той трябва да пее сопран, а ако иска да стане тежък – да пее бас. Любовта е енергия на супрана. Обичта на баса. Любовта е слънчева енергия, а обичта – земна. Когато предава слънчевата енергия добре, сопранът е добър. Когато предава земната енергия добре, басът е добър. Вие казвате да живеем добре. Да живеем добре – това е музикален закон. Тебе ти трябва един подтик за да пееш. Пееш алт. Как ще го пееш? Какво нещо е алт? Житото, което си приготвил, ще го пренесеш. Житото е алт. Плодната форма в градината, това е тенор. Хубавият сняг, най-чистият, е сопрано. Хубавата вода в дълбочините, това е басът. Басът, за да стане бас, трябва да мине, водата да се филтрира, да излезе солта и да остане чистата вода. И снегът трябва да се филтрира отгоре. Като се филтрира хубаво от високите планини, слизат благата и тогава ние имаме и в плодните дървета нектара на сопрана. За мене плодът на една круша или плодът на една ябълка е отличен сопран. Хубавата вода, която извира, това е басът. Филтрирана е тази вода. Виждали ли сте как тече хубава вода? тя като тече отличен басе. В природата баса го слушам в изворите, сопрана го слушам в гласовете. Когато дойдем до самовъзпитанието, трябва да се възпитат баса и сопрана. По някой път супранът е креслив, много е висок, но не е звучен. И басът може да е гърлест, без да е звучен. Звучността е закон на хармонията. Тази хармония проистича от ред чувства и способности, които трябва да се координират, за да дадат това изящество на тона на хармонията. Основният тон в сегашната музика е долен тон. Малцино от вас могат да вземат този долен тон в баса, включа фа. Този тон на баса е отражение на сопрана. Аз го наричам основен тон на сопрана. Той започва с този основен тон. Сопранът има отражение в долните тонове на баса. В това отношение басът е само един коментар. Или музикалният цвят на сопрана образува в баса зранца. За да започнат да се развиват и растат тия зранца, трябва да се изпратят в основата в долните пластове на баса. Алтът и тенорът завързват и дават плод. И така Пеенето на хората – това е съчетание между разните светове. Басът представя физическия свят, алтът – чувствения свят, тенорът – умствения свят, а супранът – духовния свят. Тенорът – това са най-учените хора, които боравят с фактите. Алтът представя изкуството. Басът е материалния свят, който подкрепя нещата. Той трябва да се обажда от време на време да свързва другите гласове в едно цяло. Супраните са духовните хора, които служат за основа върху която се гради. Те трябва да проникват между всички останали гласове. Всяко нещо си има граници. Ще напиша сега следните числа. 861 наклона на черта – 30 3643 наклона на черта – 10 това е областта на баса. Всички басови тонове трябва да бъдат пълни смекота и сладчина. Басовите тонове почват с 96, а свършват с 387. Тенорът започва с 129 и свършва с 518. Алтът започва с 172 и свършва с 636. Сопранът започва с 258 и свършва с 1034. Цигулката започва с 139 и свършва до 3130. Всички момчета, които имат хубави гласове, щом се събуди половата даятелност, стават басове и алтът загубва своята яснота. Ако не можеш да пееш, трябва да се научиш. С музиката се проверява какво е състоянието на човека. Музиката е една мярка в живота. Ти не можеш да проявиш любовта, ако не пееш. Ако искаш да прогресираш, трябва да владееш един от тези гласове и да пееш по три пъти на ден, по 15 минути. Вие не можете да пеете, докато не хармонизирате светлината, топлината и силата в себе си. Има още един разумен елемент, четвъртото положение, трябва да имаш. Ти като пееш, не трябва да се смущаваш. Казвам, едно ще изучавате. Аз ви давам модел. Ще изучавате супран, да се ориентирате. В музикално отношение, ако вие добре пеете супран, можете да разберете добре закона на светлината. Ако добре пеете баса, вие ще разберете закона на топлината. Ако пеете добре тенор, вие ще разберете силата. А ако добре пеете алта, ще знаете как да моделирате нещата, да ги хармонизирате. Алтът те първа го очаква бъдеще. То е разумното. В пеенето аз свързвам супрана с светлината, баса с топлината, тенора с силата. Когато искам да се справя с светлината, пея сопран. Когато искам да се справя с топлината, пея бас. Когато искам да се справя с силата, пея тенор. Когато искам да моделирам нещата, да ги уредя както трябва, пея алт. Alt. И алтът има свое време, да знаеш кога да пееш. Сутрин като станеш, трябва да знаеш какво да пееш. Като ставаш, трябва да започнеш с сопран. След половин час ще дойде басът. Ако пеете сопран или бас, тоновете се различават. Сопранат има ясен тон. Ако искате един тон с съдържание и мекота, то е басът. В баса има едно отражение. На земята у нези, които искат да пеят меко, трябва да пеят бас. Тогава казвам, според теорията на земята, басисти са жените, а мъжете са супрани. Да не се заблуждаваме, тоновете на сърцето се изявяват чрез баса. Тоновете на човешката мисъл се изявяват чрез сопрана. Трябва да стане едно преплитане на тоновете на човешката мисъл с тоновете на човешкото сърце и тогава се образува така наречената хармония. Първото нещо човек да съгласува песента на своя ум с песента на своето сърце. Ако вие се събудите сутрин и не чувствате песента в сърцето си, и не чувствате песен във вашия ум, Вашето положение не е нормално. За да бъде нормално, вие трябва да чувате тази вътрешна хармония. Отглас трябва да бъде цялото битие. Движението на нашата земя, движението на слънцето на всичките планети и движението на всички слънца, Онези, които имат развит слух, чуват чрез божествената хармония. Божествената хармония показва, че всичко е в ред и порядък. Щом една планета се разгласи, потона се познава, слизат да я поправят. Най-малките погрешки, които стават на Земята, музикалните същества слизат да ги поправят, понеже ако не поправят малките погрешки, може да се образува някоя голяма катастрофа. Някога в далечното минало мъжът е предавал слънчевата енергия, а жената – земната. Мъжът е пял сопран. Сега е точно обратното. Мъжът предава земната енергия и пее бас, а жената предава слънчевата енергия и пее сопран. Като знае човек това, той трябва да учи ума си да пее сопран, сърцето си да пее бас, волята си да пее тенор, а тялото си да пее алт. В живота има наклон. Той може да бъде наклон на вода, на въздух, на светлина. Три посоки има, в които може да се движиш. Има наклон на баса, но трябва да знаеш, че по-долу от баса не можеш да идеш. Ти бас ще си останеш. Ако започнеш с тенора, искаш да имаш Alt и Alt ще останеш. Това са преходни състояния. Трябва да знаете как да сменяте енергията. Ако ти можеш да смениш енергията на Сопрана с енергията на баса, Басът е сянка на сопрана. За да се прояви, контраст трябва. У човека някой път има желанието на един сопран, а може да има и желанието на един бас. Но уния желания, които имат за основа баса, какви са? Всички без изключение нямат идеализъм. Те свършват с материализъм. Под думата материализъм разбирам неустановени форми, зад които нищо не можеш да намериш. Ти се намираш в един неустановен път. Зад тази форма ти нищо не можеш да намериш. Тогава ти мязаш на люспите на лука. Нищо не можеш да намериш зад тях. Зад люспите на лука нищо не се крие. Ключовете са нужни в музиката, за да знае човек как да нареди нотите. Има три важни ключа. Цигулковият ключ – сол, басовият ключ – фа, и алтовият ключ – до. На човешката глава тези ключове така са отразени. Ухото е басовият ключ, носът му е цигулковият ключ, а брадата ключът – до. Цигулковият ключ – сол е женски, магнетичен, а басовият ключ е мъжки, динамичен, пълен с електричество. Ключовете съществуват и в природата. Животът има цигулков ключ, наречен още органически – има и психологичен ключ. Има ключ на душата, има и ключ на духа. Има ключ на човешкия ум, има ключ на човешкото сърце. Сърцето се отваря, умът се отваря, душата се отваря. Няма ли човек ключ за тях, той няма основа откъдето да започне.